Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim, pokoj vám. Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim, proč jste tak rozrušení a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy, vždyť jsem to já sám. Dotkněte se mě a přesvědčte se, duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mě. A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich zeptal, máte tady něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl, to je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích i v žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Řekl jim, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. A v jeho jménu bude hlásáno pokání aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky. Ale já vám pošlu toho, koho slíbil můj otec. Vy tedy zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Slyšeli jsme slovo Boží. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Bratři a sestry, až zkříšený živý Ježíš, přítomný mezi nimi, otevřel mysl učedníků, aby rozuměli písmu. Jedině s živým Ježíšem, opravdu přítomným, bude otevřená i naše mysl. Při četbě písma, při naslouchání písmu, při rozjímání písma. Jedině s živým Ježíšem opravdu v nás a s námi přítomným porozumíme písmu i my. Vím, že to může být někdy těžké pochopit hlubší smysl písma. Uvědomit si všechny ty souvislosti, tu hloubku, kterou písmo má. Ale jsem přesvědčen, že když budeme písmo denně číst s modlitbou ke Kristu, k tomu, který posílá Ducha Svatého a který je sám přítomen, v hřácích písma, tak jsem přesvědčen, že on sám nám opravdu dá dobré pochopení toho, co čteme. Ale nejenom pochopení, to by bylo málo. On skrze tu otevřenou mysl nám dá také všecky prostředky k tomu, abychom písmu nejenom četli, ale také podle něj žili. Keš je tedy modlitba stálou součástí naší četby, našeho rozjímání písma. Kež i my, stejně jako tehdy učedníci odevzdáme svou mysl Kristu, aby ji mohl otevřít. A kež ve spojení s ním porozumíme a spolu s ním žijeme.